Вона ж тепер налякалася, бо ніколи чоловіка таким не бачила. Андрій обмотав її косу навколо своєї руки і став пражити лопаткою, куди попало. Оце за моє, за ту зневагу маєш, от маєш суко, повторював і бив, аж засапався. Ганна верещала щосили, проклинала, кликала дітей на поміч, але все було даремно.